Ніхто не виявляв особливого бажання йти за ним. Гаррі подивився на Рона і Герміону. Ті зітхнули та все ж кивнули на знак згоди, і вони втрьох на чолі класу пішли за Гегрідом. Пройшли хвилин з десять і опинилися в такій гущавині, що між деревами було темно, як у сутінках, а на землі взагалі не було снігу. Гегріт, крекчучи, скинув на землю половину коров'ячої туші, відступив на крок і повернувся до учнів. Ті скрадалися від дерева до дерева, нервово озираючись на всі боки, ніби очікували несподіваного нападу. «Підходьте сюди!» – підганяв їх Гегріт. «Їх має привабити запах м'яса. Та я все одно їх закличу, аби вони знали, що то я. Він повернувся, струснув своєю кошлатою головою, щоб відкинути щола волосся, і дивно й пронизливо вереснув. Той заклик пролунав поміж темних дерев немов крик якогось страхітливого птаха. Ніхто не засміявся. Учні були такі налякані, що не могли себе видушити ні звуку. Гегрід ще раз пронизливо крикнув. Минула хвилина. Учні нервово озиралися, щоб побачити між деревами те, що мало тут з'явитися. Аж ось, коли Гегрід уже утретє відкинув волосся і набрав повітря у свої велетенські груди, Гаррі підштовхнув Рона і показав у темний проміжок поміж двома сучкуватими тисовими деревами. У темряві палало двоє порожніх білих очей. Вони все блищали й блищали, і, і за мить з'явилася драконяча морда. Далі шия, і, схожий на кістяк тулуб великого, чорного крилатого коня. Кінь кілька секунд розглядав учнів, розмахуючи довгим чорним хвостом, а тоді нахилив голову і почав роздирати гострими пазурями м'ясо. Гаррі відчув велику полегкість. Ось, нарешті, був доказ, що йому ці істоти не привиділися, що вони були справжні, адже Гегріт теж про них знав. Він напружено глянув на Рона, але той усе приглядався до дерева, а за кілька секунд прошепотів. А чому Гегрід їх більше не кличе? Інші учні були спонтеличені не менше за Рона і так само нервово роззиралися куди завгодно, тільки не на коня, що стояв перед ними. Його бачили, здається, всього двоє. Якийсь жилевий слизеринець, що стояв одразу за спиною Гойла і з великою огидою дивився на коня. Та ще Невіл, очі якого стежили за помахами великого чорного хвоста. «Ага, а ось ще один», – гордо промовив Гегріт, коли з-за темних дерев вийшов наступний чорний кінь склав свої шкірясті крила і почав жадібно жерти м'ясо. А тепер-ка, підніміть руку, хто їх видить. Неймовірно радий, що нарешті збагне таємницю цих коней, Гаррі підняв руку. Гегріт кивнув йому головою. Так, так, я знав, Гаррі, що ти їх будеш видіти, серйозно сказав він. «І ти не вилетеш? «І я тіпа перепрошую», – глузливо урвав його Мелфой. «Але що ми тут маємо бачити?» Замість відповіді Гегріт вказав на коров'ячу тушу на землі. Учні кілька секунд на неї дивилися, а тоді хтось зойкнув, а Парваті запищала. Гаррі розумів чому. Дивно було бачити, як шматки м'яса самі собою віддиралися від кісток і зникали прямо в повітрі. Хто це робить? запитала охоплена жахом парваті, ховаючись за дерево. Хто жере м'ясо? Те страли, гордо повідомив Геґріт, а Герміона біля гаріного плеча з розумінням видихнула. А. Тут. «У Гогвордсі їх цілий табун. А ну, хто знає?» «Але ж вони дуже-дуже нещасні», – стривожено урвала його парваті. «Тобто приносять різні страшні нещастя тим, хто їх бачить». «Професорка Трелоні якось мені розповідала». «Ні-ні-ні», – -ні, зареготав Гегріт, – «то лише за бобони». Вони не приносять жодних нещасть. Вони страшенно розумні й корисні. Ну, звісно, багато праці не мають, в основному тягнуть шкільні дилижанси. Ну, хіба що Дамлдорові треба десь далеко їхати, він не хоче являтися. А ось іще є одна парочка, гляньте. За дерев повільно вийшло ще двоє коней. Один ледь не зачепив Парватії та здригнулася і щільніше притислася до дерева зі словами «Ой, я, здається, щось відчула поруч зі мною». «Не журися, він тобі ніц не зробить», – терпляче заспокоїв її Гегрід. «А ну, хто мені може відповісти? Чому дехто їх бачить, а дехто ні?» Руку підняла Герміона. «Ану, кажи!» – усміхнувся до неї Гегрід. «Тестралів можуть побачити тільки ті люди, – затарабанили вона, – які бачили смерть». «Цілком правильно!» – урочисто підтвердив Гегріт. «Десять очок Гриффіндору! Отже, тестрали...» то надійшла професорка Амбридж. Вона стояла недалечко від Гаррі у своєму зеленому капелюшку і плащі, наготувавши записничок. Гегрід, який ще ніколи не чув її робленого кахикання, стурбовано глянув на найближчого тестрала, явно вважаючи, що той звук іде від нього. «О, моє вітаннічко!» – усміхнувся Гегріт, побачивши нарешті, хто саме кахикає. «Ви отримали записку, вислану вам уранці?» – запитала Амбридж, так само голосно і повільно, як вона розмовляла з ним і раніше, наче зверталася до якогось не дуже кмітливого іноземця з повідомленням, що я буду інспектувати ваш урок. «А як же?» – радісно підтвердив Гегріт. «Тішуся, що ви знайшли нас отут. Як ви самі видите, чи... Може, а ви ж їх видите? Ми ниньки вивчаємо тестралів». «Даруйте», – голосно перепитала професорка Амбридж, приклавши руку до вуха і насупившись. «Що ви сказали?» Гегрид трохи розгубився. «Е, «Тестралів!» – гукнув він. «Великих крилатих коней!» «Ну ви ж маєте знати!» Він замахав, наче крильми, своїми величезними руками. Професорка Амбридж Здивовано підняла брови і забурмотіла, записуючи в нотатник. «Мусить вдаватися до примітивної жестикуляції». «Ну, файно», – сказав Гегріт і дещо розгублено повернувся до учнів. «Е, то що я там казав?» «Схоже, що в нього дуже погана короткочасна пам'ять» бурмотіла Амбридж досить голосно, щоб усі її чули. Драко Мелфой мав такий вигляд, ніби вже настали різдвяні канікули. А ось Герміона вся почервоніла від ледве стримуваної люті. «Ага, отож бо», – пригадав Гегрид, тоді стурбовано глянув на нотатник Амбридж, але героїчно повів далі. «А то я си хотів вам розповісти, де ми взяли той табун. Отож, ми почали з самця і п'яти самиць. Оцей...» – він погладив коня, що прийшов найперший. «Його ім'я Тенебрус. Він мій улюбленець. Перший, що си народив у цьому лісі». «А чи вам відомо?» – перебила його Амбридж що за класифікацією Міністерства Магії тестрали належать до небезпечних істот. Серце Гаррі каменем упало в грудях, але Гегрід лише реготнув. Тестрали цілком безпечні. Ну, можуть трохи вкусити, якщо ви їх сильно рознервуєте. Виявляє... Ознаки задоволення, коли йдеться про насильство, забурмотіла Амбридж, знову шкрябаючи в записнику. «Гні, а чекайте!» – стривожився Гегріт. «Та ж вас і пес окусить, якщо ви його почнете цькувати! А тестрали мають погану репутацію лише через ті балачки про смерть. Люди сегадали, що вони їм провіщають лихо, Просто ніц не розуміли, та й усьо». Амбридж нічого не відповіла. Зробила останній запис, тоді глянула на Гегріда і знову дуже голосно і повільно проказала. «Прошу продовжувати урок. Я пройдуся». Вона вдала, що ходить. Мелфой і Пенсі Паркінсон мало не луснули, Зі стримуваного регету. Міжучнями, показала на окремих школярів, і задам їм запитання. Показала народ, ніби щось говорить. Геґрід дивився на неї і ніяк не міг збагнути, чого це вона поводиться так, ніби він не розуміє нормальної мови. У Герміони від люті аж сльози на очах виступили. Мегера, гидка Мегера!» – шепотіла вона, коли Амбридж рушила до Пенсі Паркінсон. Е, файно, файно, пробелькотів Геґріт, намагаючись зосередитися на уроці. Отже, тестрали. Так. Ну, з ними пов'язано купу файних речей. Чи все ви розумієте? дзвінко запитала професорка Амбридж у пенсі Паркінсон, коли говорить професор Гегріт?" У пенсі, як і в Герміони, теж виступили сльози на очах, але від сміху. Відповідь її була нерозбірлива, бо вона мусила томувати хихотіння. Ні, бо, ну, він так говорить, ніби постійно рохкає. Амбридж записала це в нотатник. Гегрід почервонів вільними від сенців ділянками обличчя, але зробив вигляд, ніби не почув відповіді пенсі. Е, «Так, файні речі про стралів. Коли їх приборкати, як оцих, то ви вже ніколи ніде не загубитеся». У них дивовижне чуття напрямку. Просто кажете їм, куди б ви хотіли і... Якщо вони, тіпа, тебе зрозуміють, – голосно прокоментував Мелфой, і Пенсі Паркінсон знову почала труситися від реготу. Професорка Амбридж поблажливо всміхнулася, а тоді звернулася до Невіла. «Ти бачиш тестраліву? Лонгуботами запитала вона. Невіл кивнув головою. А чию смерть ти бачив? бай дуже поцікавилася вона. Мого мого дідуся затинаючись відповів Невіл. А що ти про них думаєш показала вона своєю короткопалою рукою на коней, які вже обгризли. «коров'ячу тушу аж до кісток». «Е...», – нервово відповів Невіл, зиркнувши на Гегрида, «ну, вони... е... нормальні». «Учні занадто залякані, щоб визнати свій страх», – забурмотіла Амбрич, роблячи черговий запис. «Ні!» – розпачливо вигукнув Невіл. «Я їх не боюся!» «Усе гаразд!» – поплескала Невіла по плечу Амбридж, з усе розуміючою, на її думку, усмішкою. Гаррі ця усмішка здалася зловісною. «Гегрі знову повернулася вона до вчителя і заговорила так само голосно і повільно. «Гадаю, я вже маю досить інформації». «Ви отримаєте...» Вона вдала, що бере щось прямо з повітря перед собою. «Результати інспектування, – показала на записник, – упродовж десяти днів!» Підняла вгору десять куцих жирних пальців, а тоді, поропушучому, широко всміхаючись з-під свого зеленого капелюшка, подріботіла від них, залишивши позаду Мелфоя, і пенсі Паркінсона, які корчилися зі сміху. Герміону, що розлючено тремтіла, і сумного, спантеличеного Невіла. «Гитка, брехлива, збочена стара гаргулька!» бушувала Герміона, коли через півгодини вони верталися до замку по рівчаках, що їх вони протоптали в снігу, ідучи сюди. Ви зрозуміли, куди вона хилить? Це все пов'язано з її уявленнями про покручів. Вона намагається зробити з Гегріда якогось тупого троля, тільки тому, що його мати була велетка. Це так несправедливо, бо урок був цілком непоганий. Тобто я ще могла б зрозуміти, якби то знову були якісь вибухозаді скрути, але ж, те страли нормальні? Знаючи Гегрида, можна сказати, що це були взагалі цілком невинні істоти. Ну, Амбридж сказала, що вони небезпечні, нагадав Рон. Як і казав Гегрід, вони не дозволять себе скривдити, нетерпляче заперечила Герміона. І я не думаю, що така вчителька, як Граблі Планка, показала б їх нам до складання ночі. А вони ж такі цікаві. Одні люди їх бачать, а інші – ні. Ой, хотіли би я їх побачити. Справді? – неголосно перепитав Гаррі. Герміону з Ненецька охопив жах. Ой, Гаррі, пробач. Ні, а вже ж ні. Я б букнула таку дурницю. Нічого, – заспокоюв він її, – не журися. А я здивований, що так багато учнів їх побачили, – мовив він. Аж троє. Так, Візлі, ми тут теж, тіпа, про це думали, – пролунав лиховісний голос. Нечутними в м'якому снігу кроками Мелфой, Креб і Гойл Наздогнали їх і опинилися просто за їхніми спинами. — От цікаво! Як би ти побачив, як хтось тіпа здох? Може, і Квафела почав би тоді бачити? Він зареготав разом з Кребом і Гойлом і вирвався вперед на стежці до замку, а тоді заревів на весь голос. — Везлі наш король! Вуха Врона стали яскраво червоні. «Не звертай на них увагу!» – просичала Герміона, вихопила чарівну паличку і з замовлянням знову видобула з неї гаряче повітря, щоб розтопити в неторканому снігу стежку до оранжерей. Настав грудень. Він приніс ще більше снігу і справжнісіньку лавину домашніх завдань для п'ятикласників. З наближенням Різдва Ронові й Герміонині обов'язки старост дедалі більше їх обтяжували. Вони мусили наглядати за прикрашанням замку. «Чіпляєш стрічку з блискітками, а пів схапає її за другий кінець і намагається тебе задушити», – жалівся Рон пильнувати першачків та другокласників, які на перервах залишалися в коридорах через страшенний холод на дворі. «А то такі зухувалі шмаркачі, якщо хоче знати, ми в першому класі і близько такі не були», – нарікав Рон. «Я чергувати в коридорах на зміну з Аргусом Філчем, який підозрював, що святковий настрій вилляться у масові чеклунські дуелі». Та в нього лайно замість мозку, лютував Рон. Справ було стільки, що Герміона навіть перестала плести ельфам шапочки і бідкалася, що їх у неї залишилося тільки три. Тим бідним ельфам, яких я ще не визволила, доведеться лишатися на різдво тут, бо їм не вистачить шапочок. Гаррі не наважився розповісти їй, що добі забирає собі всю її продукцію. Тому лише нижче схилився над рефератом з історії магії. Він не хотів навіть думати про Різдво. Уперше в житті мріяв не залишатися на канікули в Гогвардсі. Враховуючи заборону на квідич і стурбованість тим, дадуть Гегридові іспитовий термін чи ні, його тут зараз мало що тримало. З радістю чекав єдиного. Зібрань – да. Але вони все одно на час канікул припинялися, або майже всі члени – да, роз'їжджалися по своїх родинах. Герміона збиралися з батьками на гірськолижний курорт. І це викликало захват урона, бо він іще не чув, що магли – Прив'язують собі до нього вузенькі шматочки дерева, щоб з'їжджати з гір. Рон їхав додому в барліг. Гаррі кілька днів смертельно йому заздрив. Аж доки Рон, відповідаючи на Гаріне запитання, як він планує добиратися на Різдво додому, вигукнув. «Та ти ж так само їдеш, хіба я не казав?» «Мама, ще кілька тижнів тому написали, щоб я тебе запросив!» Герміона закутила очі, а в Гаррі миттю поліпшився настрій. Думка про Різдво в Барлозі була просто чудова, хоч їй трохи псувало відчуття провини, що Гаррі не зможе провести канікули з Сіріусом. А він вирішив, що спробує переконати Місяць Візлі запросити на свята ще й хрещеного батька. Хоч навряд, щоб Дамблдор дозволив Сіріусові покинути площу Гримо. Гаррі не міг не думати і про те, що і сама місіс Візлі, мабуть, не захотіла б його бачити в себе, бо ж вони так часто сварилися. Після останньої своєї з'яви в каміні, Сіріус не мав з Гаррі ніякого зв'язку. Гаррі розумів, що самому встановити з ним контакт було б необачно, адже Амбридж увесь час насторожі. Та йому, однак, сумно було уявляти, як Сіріус у старому материнському будинку на пару з крічером стріляє різдвяною хлопавкою. Гаррі першим прийшов до кімнати на вимогу для останнього перед канікулами зібрання ДА і дуже зрадів, що там ще нікого не було. Бо коли спалахнули смолоскипи, побачив, що Добі власноручно прикрасив кімнату на різдво. Ну, неважко було здогадатися, що це зробив саме ельф, бо нікому більше не спало б на думку підвісити до стелі сотні золотих ялинкових прикрас, на кожній з яких красувалася фотографія, обличчя Гарі з великим написом «Веселого й гарінного різдва». Ледве Гаррі встиг зірвати останню таку прикрасу, як двері з рипом відчинилися і зайшла, як завжди, замріяна луна. «Здорово!» – їм листу привіталася вона, розглядаючи залишки святкового оздоблення. «Гарно! Це ти так прикрасив?» Гні, заперечив Гаррі, це добі, ельф домовик. Омела, мрійливо вказала Луна на зелений кущ з білими ягодами, що нависав прямо в Гаррі над головою. Він вистрибнув з під нього, згадавши про звичай цілувати того, хто опинився під гілкою Омели. Правильно робиш, дуже серйозно мовила Луна. Там завжди аж кишить нарглами. Гарі не довелося розпитувати, що таке наргли, бо якраз прийшли Анжеліна, Кеті й Алісія. Були вони захекані і тремтіли від холоду. Нарешті Анжеліна скинула плаща і пожбурила його куток. Нарешті ми знайшли тобі заміну. Заміну мені? не зрозумівши, перепитав Гаррі. «Тобі, Фредові, Джорджу!» – пояснила вона. «Знайшли нового ловця!» «Кого?» – поцікавився Гаррі. «Джинні Візлі!» – відповіла Кеті. Гаррі аж рота роззявив. «Я все розумію!» – зітхнула Анджеліна, витягаючи черевну паличку і розминаючи руку. «Але вона, правду кажучи, непогано грає». «Ну, не порівняти з тобою, звичайно», – кинула на нього відверто несхвальний погляд. «Та оскільки тебе нема?» Гаррі прикусив губу, щоб не сказати те, що вже готове було зірватися з язика. Та йому в сто разів прикріше, що його вигнали з команди. Невже вона цього не розуміє?» А хто відбивачі? якомога спокійніше запитав він. Ендрю Керк і Джек Слоупер, відповіла Алісія. Ну, нічого особливого, та порівняно з рештою телепнів, які приперлися. Прихід Рона, Герміони і Невіла припинив цю огнітючу розмову. А ще за п'ять хвилин у кімнату набилося стільки людей, що Гаррі вже не бачив пекучих і докірливих поглядів Анжеліни. «Увага!» – закликав він усіх до порядку. «Я подумав, що сьогодні ми просто згадаємо все, що вивчили. Бо це останнє зібрання перед канікулами. Тож напередодні тритижневої перерви, немає сенсу починати щось нове. «Не буде нічого нового?» Незадоволено прошепів Захарія Сміт. Його виразне шепотіння долетіло в кожний куток кімнати. Ну, якби я знав, то й не приходив би. «Нам усім дуже прикро, що Гаррі не повідомив тобі персонально», почулася голосна репліка Фреда. Дехто з учнів захихотів. Гаррі побачив, як засміялася Чо, і відчув знайому порожнечу в грудях, ніби він, спускаючись сходами, несподівано пропустив сходинку. «Будемо займатися парами», – сказав Гаррі. «Почнемо зі стримувального закляття. А хвилин за десять розкладемо подушки і ще раз випробуємо приголомшення». Усі слухняно розділилися на пари. Партнером Гаррі, як завжди, був Невіл. Кімната заповнилася уривчастими вигуками. Імпедімента! Доки одні учні на якусь хвильку завмирали, їхні партнери, не маючи що робити, блукали поглядами по кімнаті. Стежили, як працюють інші пари. А тоді приводили до тями завмерлих і самі піддавалися закляттю. Невіла було просто не впізнати. Невдовзі, коли Гаррі вже тричі поспіль застигав і отямлювався, він звелів Невілові знову приєднатися до Рона з Герміоною, а сам пішов по кімнаті, щоб подивитися, як працюють інші. Коли минав Чо, вона нагородили його усмішкою. Він ледве втримався від спокуси ще кілька разів пройтися біля неї. Після десяти хвилин стримувального закляття усі розклали по підлозі подушки і узялися за приголомшення. Для одночасного виконання цього закляття місця було малувато, тому одна половина групи Стежила за діями другої, а потім вони мінялися ролями. Гаррі аж розпирало від гордості, коли він дивився на них усіх. Но, щоправда, Невіл замість Діна, в якого цілився, приголомшив Падму Патіл. Але ж раніше він взагалі ні в кого не влучав. Усі учні прогресували просто на очах. Минула година, і Гаррі всіх зупинив. «Ви досягли великих успіхів», – похвалив він учнів, радісно сміхаючись. «Коли повернемося з канікул, перейдемо до складніших тем. Можливо, навіть будемо викликати патронусів». Учні схвильовано загомоніли. Тоді почали, як звично, виходити парами або в трьох – Виходячи, майже всі бажали Гаррі веселих свят. Радісний Гаррі разом з Роном та Герміоною зібрав і акуратно поскладав подушки. Рон і Герміона вийшли з кімнати, а він ще затримався, бо там була Чо. І він сподівався і від неї теж почути привітання з Різдвом. «Іди сама», – сказала Чо своїй подрузі Марієтті, – і серце в гарі ледь не вискочило з грудей. Він зробив вигляд, що поправляє складені стосом подушки. Був цілком певен, що вони залишилися тут самі, і чекав, коли вона заговорить. Натомість почув, як вона зашморгала носом, озирнувся і побачив, що що посеред кімнати заливається слізьми. Що? Він не знав, що й робити. Вона стояла і мовчки плакала. «Що сталося?» – ледь чутно спитав він. А дівчина похитала головою і витерла сльози рукавом. «Вибач», – невиразно проказала Чо. «Мабуть, це просто... Ми... ми стільки всього навчилися, і я тепер... Я тепер думаю, якби ж то він усе це вмів, був би й досі живий. У Гаріних грудях усе обірвалося. Він мав би це знати. Вона хотіла поговорити про Седрика. Він усе це вмів, видушив себе Гаррі. І дуже добре вмів, інакше б ні за що не добрався до середини лабіринту. Та якщо Волдеморт дуже хоче когось убити, порятунку немає. Чого аж гикнула, почувши Волдемортове ім'я. Однак дивилася на Гаррі, не кліпаючи. Але ж ти вижив ще тоді, як був немовлям тихенько сказала вона. «Це так», – утомлено погодився Гаррі, помалу йдучи до дверей. «Я сам не знаю, чому». «Ніхто цього не знає, тож тут нічим пишатися». «Ой, тільки не йди!» вигукнула Чо, знову готова розплакатися. «Вибач, що я так розклеїлася, я не хотіла». Вона знову гикнула. Була неймовірно гарна. Навіть з червоними і підпухлими очима. Гаррі мав дивні відчуття. Волів би просто почути вітання з Різдвом. «Я... я розумію, як це для тебе жахливо». Чого знову витерла сльози рукавом. «Я... «Згадую Седрика, а ти, а ти бачив, як він помирав. Тобі, мабуть, хочеться про це забути». Гаррі нічого на це не відповів. «Чо казала правду, але підтвердити її слова було б бездушно?» «Знаєш, а ти дуже добрий учитель» усміхнулася крізь сльози Чо? Мені ж ніколи не вдавалося приголомшення. Дякую, знійковів Гаррі. Цілу довжелезну мить вони дивилися одне одному в очі. Гаррі відчув палке бажання вибігти з кімнати, а натомість неспроможний був ворухнути ногою. Омела Тихенько сказала Чо, показуючи стелю над його головою. «Так», – відповів Гаррі. У нього пересохло в роті. «Там, мабуть, повно нарглів?» «А що таке наргли?» «Поняття маю, знизав плечима Гаррі. Вона підійшла ближче. Його, мов би, приголомшили». Питаю лунатички, тобто в луни, що якось кумедно чи то схлипнуло, чи засміялося, підійшла ще ближче. Гаррі міг би вже полічити веснянки на її носі. Гаррі, ти мені дуже подобаєшся. Він уже не міг думати. Дивовижне тремтіння ширилося по всьому тілі. Він не володів ні руками, ні ногами, ні головою. Вона була так близько. Він бачив кожнісіньку сльозинку на її віях. Коли Гаррі через півгодини повернувся до вітальні, Герміона і Рон сиділи на своїх улюблених місцях біля каміна. Майже всі інші учні вже порозходилися спати. Герміона писала до листа. Списала майже півсувою пергаменту, що звисав з краю стола. Арон лежав на килимку біля каміна, намагаючись закінчити домашнє завдання з трансфігурації. «А де ти так затримався?» – поцікавився він, коли Гаррі сів у крісло біля Герміони. Гаррі не відповів був сам не свій. Йому кортіло розповісти про те, що сталося, Ронові Герміоні, та в одночас хотілося забрати цю таємницю з собою в могилу. "Гаррі, з тобою все гаразд?" спитала Герміона, поглядаючи на нього. Гаррі непевно стиснув не плечима. Він уже й сам не розумів «Що таке?» – сперся на лікоть Рон, щоб краще бачити Гаррі. «Що сталося?» Гаррі не знав, з чого почати. Та й усе ще не був певен, чи взагалі хоче цим ділитися. Але саме тоді, як він уже вирішив мовчати, Герміона взяла справу в свої руки. «Це чо?» – поцікавилася вона діловим тоном. Чекала тебе після зібрання? Онімівши з подиву, Гаррі кивнув головою. Рон почав хихотіти, але замовк, коли Герміона на нього зиркнула. То е, а що ж вона хотіла? — запитав Рон удавано байдужим голосом. Вона прохрипів Гаррі, а тоді прокашлявся і зробив другу спробу. «Вона... Ви цілувалися?» – пожвавилася Герміона. Рон так рвучко звівся, що його каламар перекинувся і покотився по килимку. Не звертаючи на це уваги, Рон жадібно втупився в Гаррі. «Ну!» – вимогливо наполягав він. Гаррі глянув на Рона, очі якого світилися нетерплячою цікавістю, на дещо спохмурнілу Герміону і ствердно кивнув. Ага. Рон переможно підняв стиснутого кулака і вибухнув пронизливим реготом, від чого кілька боязких другокласників біля вікна аж підскочило. Гаррі неохоче всміхнувся, дивлячись, як Рон качається по килимку. Герміона глянула на Рона з глибокою відразою і повернулася до свого листа. Ну, Рон нарешті подивився на Гаррі. І як було? Гаррі на мить замислився. Мокро, чесно зізнався він. Рон пирхнув, чи то радісно, чи то зневажливо, важко було зрозуміти. Бо вона плакала, зніяковіло пояснив Гаррі. А он воно що? Посмішка на роновому обличчі зів'яла. То ти так погано цілуєшся? Не знаю. Гаррі над цим не замислювався і тепер відразу відчув стурбованість. Можливо. А вже ж ні. Неуважно заперечили Герміона, шкрябаючи свого листа. «Звідки ти знаєш?» – огризнувся Гаррі. «Або чого останнім часом плаче постійно?» – буркнули Герміона. «За обідом у туалеті скрізь». «Ну, думаю, два-три цілунки мали б її розвеселити», – вишкірився Рон.